أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة كلمي إني بكيت ولا في كيف علامي لم تسيني pogadtu an arad intubat an ruba saide istovremeno znači uz ovo što smo spomenuli o mešedu Kurtuba odnosno što prati njega što prati ovog namjesnika sa pozitivne strane to da se za vrijeme njegove vladavine u njegovom životu znači, još dodatno znači, procvetalo su sve vrste nauka izučavanje, proučavanje, prenošenje svih vrsta nauka koje je sada posljedilo bilo gdje u svijetu, prenošene su u Endos, donošene su u Endolos razvijene nauka, znači u naj, najširnijem smislu te riječi, po čemu je inače Endolos bio poznan Takođe uh, trgovina, trgovina u njegovo vrijeme, znači trgovina je takođe do, došla znači da još veći stepen nego što je bilo prije toga u kod triašnih odara. Uh, proizvodnja raznoraznih artikala, znači, uh, koje su tada bile karakteristična ta doba, znači uh, znači je došla na vrhunac. Do te mjere znači da da je Beitul Mal odnosno budžet a tadašnje države znači dostigalo znači ogromna ogromna sredstva. Znači ljudi su tada u njegovoj žive, doba živeli u, u veliku raskoš, ogromni metaksimal. Znači obični ljudi muslimanci bili jako bogati. Znači a, znači muslimani tadašnjih doba su znači ono što je što je karakteristika njihovog života je bilo znači da su živeli u, u velikoj raskoši na jednom velikom stilu života, znači to više nije bilo samo da imaš puno mjetka, nego sad to bilo, znači ganjanje, u stvari, eh, ko, kakav vid života izvoljeva i šta hoće da da gradi, da ima, znači nešto što, o čemu se pisane knjige i knjige, znači da, da je to došlo, znači čak predlazom možda u svoju devijaciju, jel? u dekadenciju prešlo, od, od, znači, od tog, od tog, znači kada nešto dođe svog vrahnonca, procvjeta, pa onda doživljava jel, svoj lagani pad. U njegovo doba, znači, prenosi također da nije bilo, znači, rećemo prije toga kod, kod Hakama ibn Nasira, karaktično je bilo, znači, kod nje je bilo da, da nije bilo nepismenih, znači, Još, znači, prijednosno više od 1000 godina, znači u tu države Andalus znači prednosno da nije bio nepismen čovjek da je živio tu dolaz. Znači, nije bilo osoba koja nije znala čitati pisati. što je danas retko možemo naći u da, da se može time po A za vrijeme a, znači ove države, da odete Amerije, kada je bio znači Al-Hajmen Sur, u njegovoj državi za njom stvar znači, znači utame da je jaka karak, karakteristična, potom ladanje, što znači ukazuje na njegovu sposobnost vladanja, na njegovu muku. A to je da nije bilo siromašnog čovjeka Nije, nije bilo, znači, naši znači, Omerovna dolazi iz takozvanom petom halifi, pravidnom halifi, kako ga spominjaju učenjaci. E, u njegovu dobu, za, da on je dvije godine vladavine, se spominje, znači, da nisu mogli, a što je u gredostom hadisu, da nisu mogli naći čovjeka koji mogli da ih Ova stvar se ponavlja za vrijeme, znači, Al-Hadjiba Mansura. Ponavlja se ta stvar ponovno, da nije bilo siromaštni muslimana učin a što stvar govori al ja? znači to govori znači, da je to, da, da je ta država koju sa kojom on vladao znači nabila na velikom stepenu znači stepenu znači upravljanja spo, uređenja države i svega ono što smo mi spomenili te neki detalji koje smo spomenuli za vrijeme znači i Abdrahmana Nasira i Hakema ibn Abdurrahmana. Također što karakteriše što od karakteristika njegovog vladavine, vladavine za vrijeme njegovog života, a to je da u njegovo vrijeme, dok je on bio ladar od 366. godine po Hiši do 392. da nije prenešeno uopšte da je neko napravio pobunu protiv njega. Da je neko pokušao prevrat napraviti. Da neko se odigao, neka skupina, neka grupa, neka... Znači, nikakvi revolucija, ni mali, ni veliki nije bila. A šta tu u stvari govori o tome? Govori o tome da, u da je država obilovala pravi jednošću. Da su ljudi znači, našli zadovoljstvo. Bobuna se pravi kad? Da li zbog nekih smisla od se želja za vlašu ili Bog nepravdi, zuluma koja posti. To da nikog se ne pobuni za toliko period vladaje. Bezovrašli učinio ona dijela koja je spomenuo kako je utvrstio svoju vlast. Ukazio znači, da bio pravi jedan vladar. Da je pravi jedan vladao među ljudima. Da nije činio zulum. Da ni nepravine, ajde, ona ova priča što malo pri smovanje, kupovanje zemlje, znači moglo je to doći kao što danas imamo, je tako? Kada država neki di hoće napraviti cestu, pravi put, kaže tu država otkupi i procjeniti neki tamo vještak, procjeni vozi gotovo, ne, tako tad da žena uslovljava i da baš lično on mora doći i da da oće isti isto onako kao što njena kuća bila, znači to je može reći pa to je u romanu možemo, to je smiješno. To kaže stvari da nisu narševala ljudska prava, da nisu mogle tek tako narušiti ljudska prava. O ti stvari koje je spomenuo, znači, odlikao ovo, zaista se odlikao da je prio pravedan vladan. Veoma pravedan sa svojim podanicima. Spomenuo zanimljiv, zanimljiv događaj, zanimljivu priču koja se desna. A to je da je njegov zamjenik, koji je bio nazvan sa imenom El Vesid, Vesid u stvari znači posrednik, bio je njegov zamjenik. Dok je taj bio Vesid u periodu kada je bio njegov zamjenik, Desilo se da je jednom prilikom došao a, neki obični musliman od, od, od, od naroda, iz naroda, a, tražio je da se, da se sretne sa Ađubom Masurom. I kada je dobio priliku da, a inače kod muslimana je taj ta običaj, tradicija, da obični muslimani da se njima priliku, što kako sedmično ili mjesečno ili... Uh, shodno kako se to uredi, to govori, da ima bilo ko hoće, ima priliku da dođe, to je dan danas imala nekim musliman sa zemljama, ima priliku da dođe do vladara, do kralja, do namjesnika i da, da njemu izloži svoj problem, da sa njim razgovara u pismeno formi, u usmjenoj formi ili kako, već, kako se to govori. Tu je kod muslimana inače bilo uriježena stvar, znači, da ima običan čovjek pristupa da se sretne sa, sa na, najvećim poglavarem državima. Pa se desilo je ovdje, da je znači, neki obični čovjek od, od, iz naroda došao kod Hadžimen mensura i kaže njemu da on ima jednu parnicu u kojoj smatra da mu je učinjen zulom. Pa ga Hadžimen Sura upitao, jel, o čemu se u stvari radi? Kaže, radi se o tome da je tvoj kadija koji se ti postavio, kaže, nije pravedno prosudio u, u, u parnici koju sam ja imao. Pa kaže, on ga pitao, jel, ovaj, pojasni mi detalj toga, pa mojom pojasni o čemu se stvar radi. Pa je narijedio Hadji Bensur da dovedu Kadiju toga. I doveo Kadiju i kaže, Kadij, de mi objasni šta je bio problem, pa nisi pravidno presudio a, ovom čovjeku. A onda je Kadija kaže, kaže što se tiče njegovog slučaja, njegovoj parnici, njegovog spora, Kaže, bio je između njega i tvog zamjenika Vasida, kaže. Njegovog tvog zamjenika. Zamjenika znači e, premijera države znači, cijelo <laughs> vrijeme govorimo, znači, znači Hadži Bonesuri, stvari, bio vladar pjesenih državi. Premijer državi današnje, u smjestu. Njegov zamjenik, znači, ovaj čovjek imao spor sa njegovim zamjenikom. Pa je onda Mesur naredio, znači, znači kad je kaže, problem je između njih dvojci bio, Izbog toga ja nisam pravidno mogao presuditi. Onda je hađip, da su naredio, kaže dovedite mi moj zanjivnika osvita. Kada je došao pred njeg, rekao je a, policiji oko njih, rekao, kaže skinite mu odjeću. Odjeću, znači službe njegovi, kao zanjivnika, koja je bila posebna. Skinite mu njegovu, kaže odjeću. I onda kaže... Nači, skinte svoje obeležja sa kojom on karakteriše znači zameni neka kao zameni kao država. Nači zameni kao premijer države. Kaže njemu sjedi sad i kaže ostavi svoje oružje, ostavi sve sve stvar koje vjeza, a, lične stvari koje se vezaju ličiš stvari koje znači obležavaju njegovu funkciju. Kaže sad sjedi sa tim čovjekom ispred kadije u njegovom prisustvu. Sjedi ispred kadije i kaže nekom kadija predalnom riješi taj slučaj. Nekom presuti. Pa je Kadija, znači, poslušao ponovo, znači, znači, prije toga presudio kako mu je naredio njegov zamijen kroz sit, u njegovu korist, znači. Kadija nije imao izbora, znači, naredio tako što presudi, gotovo, znači. Sada je Kadija rekao, hajde, dovedite, šta je tvoj problem, po čega ga tužiš, dovedite ti svjedoke, tako dalje. Uglavnom, proces je priveo kraju i ispostavilo se da je u pravu bio taj obični čovjek od naroda. I presudio je, znači, protiv n I iznio taj nazvišeta, kaže hađi u moj sur koji tu bi, znači, znači završena presuda je da je hak, da je znači, pravda na strani ovog običnog čovjeka, a da stvari treba kazniti tvoga, znači kazniti treba tvoga zamijemnika. I to, takva i takva je kazna. Kazna je bila ubičavanjem. A onda je Kaže, hađi me svoje, eh, ja ću, kaže, spustiti kaznu, ja ću kaže. I, kada je trebalo da ga kaznu kaže sad mu, kaže, uduplavajte kaznu tu što je dolo. Kaže njemu, kad stani, kaže, presuda je bila, šarijaska je presuda je bila, bude kažnjen, znači da bude kažnjen vzhodno to koliko je grešku napravio. Znači, a ne da mu bude, el, umnogostručena kako kako se ti odrijerio. A onda njemu odgovara, znači njemu uh, odgovara ovaj uh, Hajib kaže to bi bila kazna da on nije bio na ovoj funkciji. Znači, da on nije bio, znači, on ne bi uradio to što je uradio, znači to je kazna bila da je, to bi kazna što svi presude da je obični čovjek. Ali pošto on bio na ovoj funkciji, pa je iskoristio ovu funkciju Da, da se učini zulum tom čovjeku. Znači, iskoristio tu funkciju, zato što je blizu vlasti, mijenja mene. Iskoristio tu funkciju, pa mu je, znači, i, i a, nije presuđeno po pravdi ovom čovjeku. Znači, on je tim učinio duplu grešku. Da, da, da nijemo tu funkciju i da je tu stvar i nepredopresuđeno, bilo bi, znači, obi, obična kazna koju ti presudio. Ali pošto je koristio svoju vlast i svoj položaj, sada mu je dupla kazna i učinio zulom onima koji on prvi bio pozvan da se sprovodi pravda nad njima. I zbog toga treba biti mnogostruko više kaznjen i na rijede se sprovode ta kaznija. Odnosno stvari ovo govori, jel, govori o tome što smo je malo prije govorili, znači, da je ovaj vladar bio jako pravilan prema podanicima svojim. A to ide ono, na pretona stvar koju smo spomenuli, znači, osoba koja za vrijeme toliko godina vladavine. od 366. do 392. do 392 znači nije to malo period, da ne doživi nijednu ni jednu revoluciju, znači to ukazuje, znači, ili je imao jako a, a, veliko despotsko vladanje, da nije nikom smiju pisnuti i mrdnuti, a što nije činjenca, ili je, znači, pravilno vladao, a što zvarno potvrđuju mnoge, mnoge događaje koji prenosu od njeg kako se obhodio prema svojim podanicima. Hajim Mesur, znači, on je vladao znači, a, u pozadini, znači, u pozadini, znači, Hišama ibn al-Hakema, znači, halife zvaničnog, znači, to je bilo, to je njegov, njegov način bio vladanje. A on je, znači, činio nešto neobično, a to je da je svoga sina stavio kao nasljednika, a to je Abdu Melik ibn Mesura, to smo već spomenu. Nakon njegove smrti, 392. godine, Kada je umro Hađi ibn Mansur, znači naslijeđuje ga njegov sin, Avdomelik ibn Mansur, koji je vladao sedam godina nakon njega. Njegov sin, Avdomelik ibn Mansur, je bio poput oca. U čemu? Bio muđahide. Lično je vodio muđahide, vodio vojsku muslimansko lično je predvodio i vodio dva puta godišnje u kršćanske zemlje. Naciji potpuno je se ponašao kao svoj otac. Tako da je stanje u državi a, nakon Hađeva Mesura sa njegovim sinom kao nasljednikom ostalo potpuno isto. A Hisham ibn Hakem ibn Hakem koji je bio u stvari jel a, halifa zvanični pravi halifa, tada je već imao 38 godina. Pazite znači u je bio 12 godina, veče je bio 30, u 38. godini a da on, u stvari, nikakve vlasti ni moći nije imao u državu. Ništa nije upravio. Niti je ga ko šta pitao. Niti je se stvari vraćali na njega. Niti je šta ne ređivao. Znači, stvarna prava vlasti je bila u rukama nasljednika Hadjima Mansura, to je Abduvelik ibn mensura. Bil lahi magani je عرج على أهلي هناك وسلمي كانوا الملوك كانوا الملوك على الزمان وقارنوا